sakit <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wana billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrarun bi tawhidin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlahi. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya وَهُلَكٌ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَأْسٌ مِنْهُمَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا <تصفيق> <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ Fa inna astaqal hadis kitab wa khairah khadijah di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sara al-amori muhtasatuh, fa inna kulla muhtasatin bitha, wa kulla bithatin dolalah, wa kulla dolalah tin finar. Ehwani wa huatifidin. Alhamdulillah. Allah takdirkan kita semua bisa bertemu dalam suatu majlis. Yang mudah-mudahan Allah ridhoi sebagai Majlis Ilm, Majlis yang di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul Sallam untuk kita sama-sama memahami agama Allah. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan Seorang itu kufur, seorang itu keluar dari agama Islam Dengan sebab kesirikan <tuh> Dan perkara kesirikan ini Bisa terjadi Bukan saja orang yang memang Dia itu Tidak mengatakan Tapi bahkan orang yang telah mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia banyak berdikir, dia banyak sodakoh Beriman kepada hari kebangkitan Orang yang semacam ini tidak terjamin juga Apabila tohidnya rusak, dia melakukan satu kesirikan Bisa menyebabkan seorang itu keluar dari Islam ya. Dan kemarinlah kita Sebutkan beberapa Bukti-bukti Beberapa dalil-dalil <coughs> Yang disebutkan di dalam Kitab Kasusubat ini <coughs> Di antaranya Awalnya dari Surat Anissa Ayat 150 dan 151 itu. <coughs> Yang di antaranya Allah katakan Nuk minu bibakdin Wana kufur bibakdin Padahal Surat 150-nya Kemudian yang 151-nya kafiruna kafirunahakko Di antara yang menyebabkan seorang kafir dengan sebenarnya kafir adalah Dia beriman kepada sebagian Dari Islam dan kufur kepada sebagian yang lain <tuh> Orang yang mengambil sebagian Sebagian dari agama ini Menyebabkan dia kufur Dia keluar dari Islam dan terbukti. Contoh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian di masa-masa awal Islam yang masih menggunakan syariat Islam sebagai tuntunan yang murni di sana perkara ini ditegakkan. Di antaranya Bani Hanifah ya. Bani Hanifah yang mengangkat Musailamah sebagai Nabi palsu, nah, tapi mereka Adalah para sahabat Nabi Mereka orang-orang Yang belajar dari Rasulullah SAW Mereka mengucapkan Orang-orang yang awalnya bersama dengan Nabi SAW Tapi kemudian Dia mengambil mengakui adanya Nabi lain Ini Musailama Al-Ghattab Kemudian orang-orang yang mereka berlebihan terhadap Ali. Mereka murid-muridnya para sahabat, mereka orang-orang yang mengucap mengucapan laillahilommatulasloman dan sebagainya, tapi mereka menempatkan Ali tidak pada tempatnya, seolah Ali memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka oleh Ali roh orang-orang demikian dibakar hidup-hidup. Artinya dihukumi keluar dari Islam. <tuh> Kemudian contoh-contoh yang lain disebutkan kemarin orang-orang yang mereka itu tidak melaksanakan syarat Islam secara penuh, yaitu bani Ubed al-Qodah. Mereka meninggalkan sebagian dari syarat Islam. Itu juga diberangi maka seorang beragama ini harus keseluruhan tidak boleh mengambil sebagian dan menolak sebagian mengambil sebagian menolak sebagian menjadikan seorang itu kufur terlebih ini terlebih apabila yang ditolak adalah masalah tohid masalah ibadah kepada Allah yaitu tohid uluhiyah dan ini yang kebanyakan terjadi dari masa kita punya ditulis sampai sekarang Orang-orang yang menjadikan selain Allah Sebagai ilah Ada Tuhan selain Allah yang dibadai Yakni dia tidak semata-mata ibadah kepada Allah saja Yang namanya tohituluhiyah atau ibadah, Itu artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya rob yang dibadai Ibadah itu bukan cuman sholat, puasa, zakat, haji semacam itu. Tapi apakah itu amalan fisik atau ibadah maduah atau keseluruhan apabila ditujukan kepada selain Allah termasuk ibadah. Di antaranya adalah amalan hati. Seperti tawakal. Seorang tawakal kepada selain Allah sirik menyebabkan keluar dari Islam. Seorang minta tolong. Minta tolong kepada selain Allah dalam hati yang memang Bukan haknya, dia tidak punya kemampuan Seperti orang yang sudah mati Istianah minta tolong Atau istihosah minta tolong dalam keadaan Terjepit Yang demikian menyebabkan Seorang itu kufur Sirik keluar dari Islam Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Kures -orang di zaman Nabi Sampai sekarang Di zaman Nabi sekalipun mereka Seolah itu beribadah kepada patung Hakikatnya mereka tidak menyembah patung Katung ini itu hanya dijadikan sebagai wasaid perantara untuk beribadah kepada Allah. Jadi ayat Al-Quran menerangkan kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka menjawab Allah. Siapa yang beri rezeki, siapa yang beri manfaat madurat mereka menjawab Allah. Bahkan mereka tatkala keadaan apa genting pun memurnikan ibadah kepada Allah. Ini Al-Quran yang menerangkan. Tapi ketika keadaan longgar ya, Ketika dalam keadaan e, Tidak ada masalah ya, Mereka ternyata menjadikan patung itu sebagai perantara Dalam meminta kepada Allah Sebagai wasilah Sebagai wasaid perantara Dan ini kesilikan yang terjadi di zaman Nabi sampai sekarang Kalau zaman Nabi itu yang dijadikan kesirikan patungnya jumlahnya banyak ada manat hubal ada lata ada usam macam-macam namanya kalau zaman sekarang banyak juga kalau semuanya di rumah cuman mereka nggak bikin patung di kabah patungnya di rumah-rumah kadang bentuknya foto juga ada wali songo ada wali kutub ada apa syaibul qotir jalani ada semua tidak mati matinya dibagak minta di sini dengan perantaraan dia seolah dia punya kemampuan padahal sudah mati. Ini kesedihan yang sama yang terjadi sejak zaman Nabi sampai sekarang. Hmm. Maka ini bukan perkara kecil. Ini perkara yang besar yang harus diketahui oleh umat Islam semuanya. Hmm. Yang semestinya kita harus meninggalkan perkara itu. <tuh> Kemudian Keadaan semacam itu, itu keadaan yang banyak terjadi. Dan itu secara dalil, dengan jelas menjadikan seorang itu kufur keluar dari Islam. Karena yang ditolak itu masalah tuhid, masalah akidah, tuhid uluhiyah. Perkara yang paling prinsip dalam agama kita. Yang merupakan dawahnya seluruh Nabi. Sejak zaman dan Nabi dan Rasul sampai zaman Nabi kita Muhammad. Salamu'alaikum Alaihi Wasallam. Maka ini dikatakan Perkara yang sangat penting Yang harus dipahami Sehingga sekalipun seorang itu Solat, zakat, puasa Haji, dikir, banyak saudara Tapi kalau perkara ini salah Maka dia bisa keluar dari Islam ya Tapi ini Dalil, dalil bukan untuk Menghukumi seseorang Bukan takyin Ahlu sunnah sangat hati-hati Dalam menghukumi seorang Apakah kufur atau tidak harus dilihat. <tuh> Itu dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Perkara yang gamblang sebenarnya. Tapi kita tidak bisa mengumpuni Ini orang datang ke kuburan. Minta sama kuburan. Berarti musri kafir. Tidak bisa menghubungi demikian. Karena untuk mentakyin. Menghukumi seorang. Ada beberapa syarat. ya Ada yang namanya ikumatul hujah. Ya. Kemudian sudah tidak adanya mawani penghalang. Ya. Kemudian artinya... Galilnya jelas sudah disampaikan kemudian hujahnya sudah ditegakkan pada dia si orang yang berilmu kemudian tidak ada penghalang artinya dia melakukan itu memang dengan sengaja memang dicaraq bahasa kita ya. maka yang demikian benar-benar telah kufur keluar dari agama ini <tuh> nah perkara yang penting untuk kita ketahui berikutnya setelah uh, Setelah perkara itu tadi terjawab Penulis menyatakan Wa min dalil ala zalika Aydon Dan termasuk dalil dari yang demikian juga Yang uh, Menjadikan kita itu Harus hati-hati Bahawa kesirikan bisa menimpa Kita semua Kesirikan Bisa menimpa orang yang telah mengatakan Kalimat la ilaha illallah Kartu la ilaha illallah Bukan kartu sakti yang tidak bisa rusak. Tapi bisa batal. Dengan sebab kita sendiri yang melanggar. Melanggar perjanjian dengan Allah itu. Maka di sini dikatakan. Dan termasuk dalil untuk kita agar berhati-hati juga adalah. Maha kallahu an bani israel ma islamihim wa ilmihim wa sholahihim. Anahum koluli musa ij'alana ilahan kamalahum arihah. Dalil juga adalah apa yang Allah ceritakan tentang Bani Isra'il. Bani Isra'il, ya, yakni pengikutnya Nabi Musa. Dalam keadaan mereka sudah Islam, ilmunya sudah punya, kesolehannya sudah luar biasa. Mereka sudah melihat mujizat Allah secara langsung. Jadi ketika Nabi Musa dikejar, terus berbatasan dengan laut ya. Laut berhasil dibuka. Nabi Musa melewati laut. Kemudian Fir'aun mengejar tenggelam. Disaksikan Nabi Musa dan pengikutnya. Berarti sudah menyaksikan langsung mujizat Allah. Bersama kesolehan dan ilmu mereka. Ternyata diantara mereka ada yang mengatakan. ilahan Eh, Bapak Musa. Jadikan kami itu Tuhan. Seperti mereka juga punya Tuhan-Tuhan. Artinya. Tempat tawasul yang dimaksud semacam itu, perantara semacam itu. Jadikan kami semacam itu. Dan ternyata di zaman Nabi kita Muhammad SAW, itu juga terjadi. Seperti yang dikatakan sini, wah kau luunasin minas sahabah dan perkataan orang-orang dari kalangan sahabat. Ada juga kalangan sahabat yang menyatakan, it's ala naza anwat kamalhum. Datu Anwat. Ya Allah, jadi eh, ya Rasulullah jadikan bagi kami Datu Anwat. Datu Anwat itu pohon yang keramat untuk menggantungkan pedang-pedang itu. Ini keserikan yang nyata. Tapi ada di kanran para sahabat yang semacam itu. Ketika mereka dalam perjalanan jihad, maka yang terjadi di zaman Nabi dan terjadi zaman Nabi Musa ini menjadikan kita semua melihat diri kita. Orang yang kesolehannya melebihi kita semacam itu. Bisa terjadi keserikan. Apalagi kita-kita. Kita. Maka ini artinya kita semakin takut kepada Allah. Semakin minta agar dijaga. Terus di atas tohid ini. Kemudian reaksi Nabi SAW. Ketika ada sahabatnya yang meminta kepada Nabi jadikan kami tertuanwat, maka Nabi mengeluarkan perkataan yang keras dikatakan faholafah Nabi saw. Maka Nabi bersumpah saw. Ana haga nadirun kauli bani soil Ij'alana ilahan. Sungguhnya ini serupa dengan perkataan Bani Soil, iaitu ketika meminta kepada Nabi Musa jadikan kami itu sesembahan. Jadi perkataan Nabi itu begitu keras sebenarnya ketika mendengarkan ucapan semacam itu, Nabi terkejut. Ada sahabatnya yang minta agar dijadikan satu anwat, Nabi bertakbir sampai menyatakan Allah Akbar. Inna Hasanan kul tum waladin nafsibiyatihi kama khalat benu Israelimusa et alana ilahhan kama lahum alihah kala inna kom kau montejhalun latar kapuna sunanamangkana kublagum dalam riwayat Tirmidhi. Hasan Soheh yang nabi menyatakan Allah maha besar bertakbir kaget dengan perkataan yang keras. Ya nabi punya sungguhnya ini adalah sunnah. sunnah. sunnah umat yang sebelum kalian. Kalian telah mengatakan yang demi jiwaku berada di atasnya sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. "Ich alana ilahan kamalahum alihah. Ka'ala inakum kaumun tajalun. Dan dikatakan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dan Nabi-Nya, adakah ini adalah sunnah namangka nakup lahum? Benar-benar. Kalian akan mengikuti sunnah seorang orang sebelum kalian Ini sunnah Pengikutnya Nabi Musa Ini orang-orang Yahudi <coughs> Bani Israel Nah ini Semestinya Ini menjadikan Kita semakin Khawatir Barangkali Kita terjerumus ke Dalam keserikan yang kita tidak sadari Maka ini semestinya semakin memaju semangat kita untuk mempelajari Tauhid. Akan tetapi orang-orang musrik di kala itu di zaman beliau Muhammadina Tuhlaab dan mungkin di zaman sekarang juga justru menanggapi peristiwa ini dengan sesuatu yang beda-beda. Kalian lihat, menyatakan walakin. Lil musrikina subhatun. Akan tapi pada orang-orang musrik ini ada subhat. Yadlu nabiha indah hadihil kisah Yang ditunjukkan dari kisah ini. Wahia anahum yakulun. yaitu sungguhnya mereka mengatakan. Nah, peristiwa itu dikatakan oleh orang musrik. Dinyatakan. Inna bani Israel lam yakfuru bidalika. Sungguhnya bani Israel mengatakan itu tidak kafir. Mereka. Hmm. Wagadilkanlah dina kalaulina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu alana anwat, lama yafuru. Demikian juga perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang mengatakan jadikan kami jatuh anwat, Nabi Muhammad tidak mengkafirkan. Kalau begitu orang yang mengatakan ada sembahan selain Allah tidak bisa dikafirkan. Kalau dia dia mengatakan dari dalil Allah Muazzin Rasul Dia sholat, dia sahkan, dia puasa. Ini justru dijadikan dalil oleh orang-orang Muslim untuk membela diri. Mereka para sahabatnya pun tidak kafir. Mereka pengikutnya Nabi Musa tidak dikafirkan. Padahal mengatakan kalimat itu. Maka dijawab oleh uh, Muhammad bin Abdul Wahab. Fal jawabannya adalah. Antakula ina Bani Israel lam yaf'alu bithalika. Lam yaf'alu bithalika. Bahwasanya, kami katakan sungguhnya Bani Israel. Yang mengatakan, Ij'alana ilahan kamalahum alihah. Itu mereka belum sampai melakukan, mengangkat ilah itu. Baru meminta. Baru dia meminta kepada Nabi Musa. Wagadalika latina saalu bani saalu Nabi saw. Demikian pula mereka orang-orang yang meminta kata kepada Nabi Muhammad saw. Lam yaf alu para sahabat Nabi itu juga baru melakukan yang demikian belum menjadikan satu anwar pohon yang keramat tempat untuk menggantungkan pedang pedang mereka belum melangjuh, baru meminta. Baru ide, gitu. baru ide sirik. Gitu. Tapi sudah dibentak oleh Rasulullah S.A.W. Maka beliau menyatakan, Wala lafa, Ana Bani Israel laufa'alu zalika lagafaru. Maka tidak ada perbedaan, tidak ada masalah. Kalau seandainya Bani Israel mengangkat apa, ilah selain Allah, tentu mereka kafir wa kaidzalika la fi analladina laha hum nabi sallallahu dan demikian pula tidak ada hilaf. tidak ada perbedaan bahwasanya kalau seandainya yang dilarang nabi untuk membuat tato anwat itu kemudian dia membuat tato anwat maka tentu mereka juga kafir la'allam yutiuhu wattakitu dzata anwat fa nahiihi lakafaru Wahadah wal matluq. Kalau seandainya mereka tidak mentaati dan membuat ratuanwat setelah dilarang oleh Nabi SAW, tentu mereka kafir. Dan ini yang dimaukan dengan dalil, bukan bukan apa menjadi dalil bahawa mereka belum kafir, bukan begitu. Kalau melakukan, ya kafir. Karena mereka enggak melakukan saja begitu. <tuh> kan yawmadamakan walakin hadhil qisah tufidu almuslim bal alim qatiqa fi anwa min sirik anha fatufitu taalluma wa taharuz wa ma'rifata jahil atukhith fahimnahu anna akbaril jahil wa makaytis shaytan akan tapi kisah ini semestinya memberikan faidah kepada orang Islam. Bahkan seorang yang berilmu, alim, terkadang dia juga bisa terjatuh dari jenis keserikan layadri dalam keadaan tidak tahu. Ini kita harus waspada hati-hati. Nah, artinya orang yang bersama Nabi Musa bersama dengan kisahnya ke dan kesolehannya, bisa semacam itu begitu pula yang bersama nanti maka ini semestinya eh, kita harus hati-hati maka fatu fitu tak maka berfaidah semestinya kita itu harus belajar belajar tauhid benar-benar tauhid barangkali ada perkara tauhid yang kita tidak ketahui yang nanti kita akan terjatuh kesilikan di dalamnya wataharus saja dan kita harus berhati-hati wa ma'rifata anna qaulul jahil dan mengetahui bahwasanya perkataan orang jahil ketika dipelajari tauhid mereka menyatakan at tauhid tu fahimnahu. Itu yang juga siapa? Tauhid, masalah tauhid yang menyatakan oh tauhid tu saya sudah paham. Nah, ini perkataan orang jahil. Tauhid fahimnahu saya sudah paham. Jahilstauhid paling ya saya tahu Allah itu sebagai roh kita, Sebatas seperti itu, Tuhan kita. Nah, maka ini sungguhnya perkataan seton. Anahadamin ya. akbaril jahil. Ini adalah sebesar kejahilan dan ini termasuk tipu daya seton. Tipu daya seton. Nantinya perkara tohid bukan perkara yang remeh, yang kita sepelekan. Kita harus dalami tohid. Tohid rububiyah, tohid uluhiyah ataupun pun asma asmaul hisbah wasifah. Karena dari situ, bisa akan muncul kesirikan yang kita tidak sadari. Wa tufidu aynan anal muslim al mujdahid yang berfaedah juga bahwanya seorang Islam yang bersungguh-sungguh. Ida takalama biqalamil kufri apabila dia mengatakan suatu perkataan kekafiran. Wahwalayagri dalam keadaan dia tidak tahu fana bihi ala zalika kemudian diingatkan bahwa ini sirik macam itu itu bahaya itu maka semestinya fataba min saatihi maka semestinya dia harus bertobat pada saat itu anahu laykfur kalau keadaan demikian maka tidak dikafirkan dia tadinya enggak tahu bahwa itu sirik dia ikut ziarah datang ke Allah wali para sunan di sana minta sama kuburan sudah mati Minta di lustus kuburannya itu. Ya, artinya semacam itu. Oh itu sirik ternyata. Iya itu sirik. Kemudian dia langsung bertobat, Yang demikian tidak menjadikan dia kufur. Berarti dia kembali. <tuh> Kama fa'ala Bani Israel. Waladina sa'alun Nabi SAW. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Ketika ditegur Nabi Musa. Begitu pula orang-orang yang bersama Nabi kita. Muhammad SAW yang meminta. Datuan wah, Ditegur sama Nabi dengan keras. Dan mereka langsung kembali, langsung apa, tidak melakukan, menjauhkan pergatukan itu perkara besar yang akan menjadikan dia kufur, dia serik keluar dari agama Islam. Wa tufidhu anahu dan perfaida juga anahu laulam yang fur fa inahu kalam tahlidon saltidon kama faal rasulullah saw dan perfaida juga sekalipun belum dikatakan kafir nah ini para sahabat nabi tapi beliau Nabi umat sallallahu mengeluarkan satu perkataan yang amat keras sebagaimana beliau sallallahu alaihi sampai ada takbir Allahu Akbar itu perkataan yang amat keras tahdir inna sunan sungunya ini sunah orang-orang sebelum kalian artinya pengingkaran nabi yang begitu keras ya kemudian orang yang Memberikan ide itu tentunya langsung bertobat ya, Bahkan ketakutan tidak akan memunculkan perkataan itu sama sekali Karena berarti perkara itu perkara yang besar <tuh> Kemudian berikutnya Walil musrikina subatun akhar Dan pada orang-orang musrik itu ada subat yang lain ya, Belum habis subatnya, masih ada yang lain Ya'kulunya mereka mengatakan inna nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ala usamah qatla mangqala la ilaha illallah wa kadzalika qaluhu umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah sumunya nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan keras waktu itu usamah nah, usamah Ketika membunuh orang yang mengatakan terutama Lailahilawah Demikian pula Nabi menyatakan Aku diperintah Untuk Memerangi manusia Sampai dia mengatakan Lailahilawah Berarti kalau sudah mengatakan Lailahilawah kan Muslim nah, Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi Tidak akan keluar dari agamanya Dari keislamannya. ini subhat lagi Kalau gitu tidak bisa dikafirkan dong Maka dijawab sini. Oh masih ada kelanjutan lagi. Wa ahadis, ohro dan hadis yang lain juga, filkafi amangkolaha agar menahan diri terhadap orang yang mengatakan laillallahu. Wa murudu haulail jahalah anamangkolaha la yukfaru, wala yukotalu. Walau fa'ala ma'fa'ala. Maka yang dimaksud, mereka orang-orang jahil, ini orang-orang musyrik yang menjadikan subat ini, yakni mengatakan bahwa orang yang telah mengatakan la'ilahi la'wah, mereka berarti tidak bisa dikafirkan. Tidak bisa dibunuh sekalipun dia melakukan apa yang dia lakukan. Nah, ini subat mereka. <tuh> Maka, beliau menyatakan, wa yukalu liha'ula ilmusrikin al-juhal. Maka katakan, padahal mereka orang-orang musrik yang jahil itu Ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala Yahuda wasabbahum wa hum yaquluna la ilaha illallah Telah diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukekan dibukankah dia membunuh Yahudi perang dengan Yahudi menawan mereka padahal orang Yahudi itu mengatakan la ilaha illallah Tuhannya sama, Tuhannya Allah, la ilaha illallah. Tapi diperangi juga. Berarti tidak mesti. Orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah berarti selamat. Tidak mesti. Ya, Yahudi mengatakan la ilaha illallah. Nasrani juga mengatakan la ilaha illallah. Tapi melanggar kalimat la ilaha illallah itu. Wa ana ashabah Rasulullah sallallahu SAW kotalu bani Hanifah. Dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi mereka merangi Bani U Anifah. Wa hum yashaduna ala ilaha illallah wa ana Muhammad rasulullah. Bahkan mereka Bani U Anifah itu menyaksikan bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa yusallun wa yutauunal Islam, mereka salat dan mereka mengajak kepada Islam. Wa kadzalikal ladzina harraquhum Ali bin Abi Thalib bin Nar dan demikian pula Ali yang membakar mereka orang-orang yang hulu terhadap Ali dengan neraka eh dengan api. Nah ini semua dalil bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak mesti selamat. Wahai ulail jahalatu mukiruna <tuh> anaman angkor baaz Wa wakutila Walau kau lala ilahilillah dan mereka orang-orang yang bodoh itu pun mereka meyakini bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan itu kafir dan diperangi, sekalipun mereka mengatakan la ilahilillah wahana majhada sayyidin bin arkanil Islam kafaroh dan mereka orang-orang yang menentang atau menolak rukun-rukun Islam kafir ini dipahami. Orang yang menolak sholat, menolak saat, menolak suci, menolak. Bukan melanggar, ya. melanggar beda dengan menolak. Cuhut artinya menolak. <tuh> Itu diperangi, mereka paham. Waku tilalauka lahak sekalipun, dibunuh sekalipun, dia mengatakan kalimat la ilaha illallah. Maka, Syih menyatakan, Fakaifa, la tanfa'ahu ida jahada far'an minal furu. Maka bagaimana? Maka. Bagaimana tidak bermanfaat apabila yang ditentang itu farok menfuru artinya uh, rukun Islam yang paling pokok itu kan tohid yang di luar tohid ditentang itu kufur maka watan fau ida jahadu tohid ala dihuasudin rasul waroshi maka bagaimana kalau yang ditentang itu tohidnya apakah masih ada manfaat? Orang yang menentang Tauhid padahal itu adalah perkara usul dari agama ini. Dan bahkan pokoknya agama ini. <tuh> Walakin ada Allah ma makna hadis. Akan tapi musuh-musuh Allah ini mereka tidak paham makna ahadis, hadis tentang usama tadi. Fa'amma hadis usamah. Kemudian beliau menerangkan. Kalau begitu bagaimana kedudukan hadis usamah tadi. Wa'amma hadis usamah. Fa'innahu kotala rojulan. Maka sungguhnya. Dia itu membunuh seseorang. Ija'a al-Islam. Ketika dia menyeru kepada Islam. Bisa babi anahu dengan sebab sungguhnya dia menyangka Anahumada al-Islam Illa khaufan ala damihi wa malihi Jadi Usamah membunuh orang yang mengatakan kalimat Da'ilaha illallah Karena dia berprasangka bahwa dia mengatakan kalimat Da'ilaha illallah Karena takut darahnya dan hartanya Karena sudah kalah sama Usamah Dalam perangan Kemudian sudah diangkat pedang mau dibunuh Dia mengatakan Maka Usamah berprasangka. Dia itu mengatakan lelehan Allah kerana takut saja akan ulisan pedang. Maka ini dijadikan hujannya usama. Lah ini Rasul malah sama sama demikian. Harusnya bukan demikian. Dalam kandang semangat harusnya jentikan dulu. Apakah dia benar takut akan darahnya atau jiwanya. Ataukah benar-benar mengatakan lelehan Allah. Lihat. Lihat. Maka dikatakan di sini warojru idza ataharal islam wajibal kaf anhu hatta tafayana minhu ma yuhalifu dalika maka seorang apabila menampakkan Islam wajib menahan diri jadi kalau dia mengatakan harus ditahan dulu sampai jelas daripadanya apakah dia menyelisihilah lailaha illallah itu apakah dia cuma takut saja atau cuma menghindari pedang saja Nah ini kan Usama <tuh>, kenapa dimarahin Nabi Karena perasangkanya dia doanya dia. Dia mengatakan karena takut dengan bedanya Usama. Nggak tebas sekalian loh gitu. Wah ini dimarahin sama Rasulullah. Nggak demikian semestinya. Ketika benar-benar soal menempat -benar Islam apa kita tahu hati dia benar-benar dia takut atau kan kita nggak tahu. Buktikan bahwa dia takut dulu itu maksudnya. Maka harusnya huh, itu dilihat dulu. Ya tetap Hentikan, jangan penggal itu harusnya <tuh> Maka setelah itu Allah menurunkan firman-Nya wa anisallahu taala vidaleka. Ini yani Allah menurunkan firman tentang keadaan ini. Yaitu surat Anisa ayat 94 Nyatakan ya ayuhan amanu ida doroptum visapi lilah fata bayanu fata ay Fata sabatu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu apa berperang ha, di jalan Allah, fata bayanu, maka minta kejelasan. Fata sabatu, tasaku dulu, artinya jangan apa asal itu, asal menggalaher orang. Kalau dia mengatakan lailah lawa, harus dilihat dulu, gitu. Jadi waktu itu Ustazah punya prasangka dia diam karena takut nah tapi nyatanya siapa yang tahu hatinya agak hentikan dulu nah, maka dikatakan fal ayat tadulu ala anahu yajibul kafu anhu watasabut ayat ini menunjukkan bahwa wajib menahan diri dan tasarput wajib menahan diri dan tasarput fa'in <tuh> tabayyana <tersingkannya> minhu fadzalika maka jika telah jelas yang demikian itu mayu khaliful islam bahawa dia itu milisi Islam Maka putihlah baru dibunuh Kalau jelas dia itu takut Setelah itu Dia apa, Lari misalnya, kufur lagi nah, Yang kedua baru Mungkin ini berarti benar-benar main-main Tapi ketika jemaat Lelewa baru sekali Dilihat dulu Maka seorang mengatakan dia berarti Muslim Dilihat Kalau dia Muslim dia berarti haram Harta dan darahnya tapi ketika dia melakukan kekufuran ia menjadi halal itu. Maka tidak jaminan orang yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia muslim pasti masuk surganya, tidak jaminan demikian itu. Maka <tuh> firman Allah fatabayanu ay fatasafutu <tuh> wa law la yuqtalu idza qalaha lam yakun litasbit makna kalau maka tidak boleh dibunuh kalau dia mengatakan kalimat la ilaha illallah kalau orang itu mengatakan kalimat la ilaha illallah dan tidak boleh dibunuh lam yakun di tasbit maka apa manfaatnya kata tasbid gitu maksudnya apa kata Manfaatnya kata fatah bayanu. Kalau seorang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian. Ditasabuti dulu. Nah, tapayun dulu. Ternyata dia benar-benar main-main. Ternyata dia benar-benar. Melakukan keukuran. Ya kemudian baru dibunuh. <tuh> Tapi ketika. Dia mengatakan kalimat la ilaha illallah. Begitu kalimat dikeluarkan. Berarti dia muslim. Tahan dulu tangan kita. Nah, maka ini menunjukkan. Orang yang mengatakan kalimat dahi dahi dahi dahi itu Muslim. Sampai dia melanggar kalimat itu. Kalau melanggar, dia melakukan isrikan, ya berarti Muslimnya batal. Berarti dia keluar dari Islam, dia berhak untuk diperangi. Wa gadalika ala hadis akhar. Demikian puluh hadis yang lain. Wa amsaluhu Dan yang semisal itu Maknahu maknanya Madakarnahu Ini apa yang telah kami sebutkan Anaman adharu tawhid Wal islam wajab al kafu anhu Bahasanya siapa yang Menampakkan tawhid dan islam Maka wajib untuk menahan diri daripadanya Ila an tabayyana minhu Kecuali atau sampai Jelas daripadanya ma'un nakatu dalika sampai jelas dia menyelisih keislamannya wa dalilu ala dzalika rasulullah sallallahu alaihi dan dalil yang demikian itu adalah bahawa rasulullah SAW alaihi wasallam menyatakan aqotal tuhu Bagaikan kola dari ilahilangloh. Apakah aku tahu apa kamu mengatakan? Setelah orang mengatakan kalimat dari ilahilangloh, Wakola umirtuan uqotilan nas dan juga perkataannya, aku diperintah untuk memberangi manusia hatta yaqulu sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Huwal fil khawarij dan ini juga beliau katakan tentang khawarij. Tentang khawarij ya, khawarij orang yang mengatakan dai-dai lawa dan amalannya luar biasa. Salatnya, ibadahnya, dzikirnya. Tapi Nabi menyatakan ayna malakitu muhum waqtuluhum lain adra tukum laqtulnahum qatalaat di mana laki laqitumuhum kalian atau menemui mereka maka perangi mereka la in qataltuhum seandainya aku menemui mereka benar-benar aku akan memerangi mereka sebagaimana memerangi kaum at Ma'akaunihim pada keadaan mereka Men aksarinaz Kebanyakan uh, Mereka adalah orang-orang yang Ibadah dan mereka ibadahnya banyak Watahlilan dan banyak bertahlil Watasbihan dan banyak membaca tasbih Hatta'ana sahabata yahkiruna tiruna anfusahum ingdahum Sampai para sahabat mereka merasa rendah merendah diri mereka terhadap mereka. Wahum ta'lamun al-ilma. Mereka mempelajari ilmu minasohabah dari para sahabat. Walamian fa'hum la ilahilakan tapi tidak bermanfaat. Kalimat la ilahil Allahnya. Walakasratul ibadah dan juga tidak bermanfaat. Banyaknya ibadah mereka. Walai ida'ahul islam. Dan juga seruan mereka kepada islam. Lima dhuhrum minhum. Maukahlah fati ketika tampak dari mereka menyelisih syariat. Nah, beliau Syeh memberikan contoh yang lain yaitu kuaris yang Nabi menyatakan apa? Yahruju minatin kama Yahruju sah muminaramia. Mereka ini keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Jadi ada sasaran ditembus sampai keluar dan para ulama persisis ini. Luar dari agama itu kufur ataukah keluar dari syariat Islam? Tapi diberangi waris ini. Nah, mereka mengatakan dari lahir Allah ibadahnya luar biasa, ini waris. Tapi pemahamannya salah, manhajnya menyimpang, mengkafirkan penguasa dan sebagainya, menolak salah satu dari syariat Islam. Sekalipun mereka artinya tegnasubat yang tidak mengkafirkan karena wah menyatakan kuarit itu teknis ketika ali ditanya apakah dia kufur demikian justru kuarit itu lari dari kufuran hingga menyatakan dia kufur tapi diberangi perkara kemungkaran yang besar dan sebagian ulama menyatakan kufur seperti saya timbas kalau nggak salah kenapa karena dinyatakan tapi yahruju minadin keluar dari agama keluar dari agama itu kufur nah tapi ini hilaf di kalangan mereka cuman mereka itu la ilahilawanya jelas dibaca tiap hari itu Zikirnya, puasanya, ibadahnya luar biasa. Sampai para sahabat merasa rendah. Tapi ternyata itu tidak dilihat. Ketika dia menolak satu syariat Islam. Ketika dia menyimpang. Langsung dijatuhkan diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ini yang penting sekali adalah perkara tohid. Dan perkara kita itu untuk apa, tamasuk. Untuk benar-benar berpegang kepada syariat Islam. <tuh> Wahai nabi sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan uh, pertemuan berikutnya. <tuh>